Vader, dank u vir die dag Dank dat ons hier voor u kan staan En, en kan weet U is met ons En by ons En u is hier Vader, ons kom vir oogend En ons kies om na u te kyk Ons kom sit ons oog op u Vader, dank dat hier is Ons sê in hier die dienst In die naam van Jesus Amen as iemand van ons een woord het, ons luister graag dan. Morgen jylle. Ek wil met jylle iets deel, wat ek al van Laasjaraf oordink, en na die vrouwekamp, het al soveel goed vir my oopgegaan. Ek vraag Laasjaraf, wat drom ons vir ons kind? En jylle weet hoe jylle maan, sê, so nee my vrou, my nie vir my is ek goed vrou nie. <laughs> en ek sê vir my, ek dink baie keer, drom ek, dat ons kind ingeneer word, of een dokter, of met een eerstes maar rekpie speel, of wat drom ek vir hom? En ek krijg nie eindelike antwoord en ek besef dat eindelik droom ek net dat die intimiteit met God het, want as hy dit het, het hy al wat hy wil hee, so as hy wil eerst staan in die klas of wat ook al hy wil presteer in die lewe, sal hy in nageval net op sy pad kom omdat hy intimiteit met God het. En um, so besef ek hoe ouwers hulle kinders druk om te presteer en dat hulle dink God is in die mix, want hulle gaan ons daarom kerk toe en ons is daarom nou allemaal christene, Maar as jy rechtig kom by die einde van die jaar in prijsuitdelings en jy hoor hoe ouders met ander ouders aangaan om die een kind een beker gekryd en nie die, die ander enie, dan besef jy eindelijk dat ouders droom nie intimiteit vir die kinders nie. Hulle droom eindelijk prestatie. En amal van julle wat die sit het prestatie gaat op school, maar wie ge om of jy nou in die as my rugby gespeel het in 1970? Niemand ge om nie. <laughs> so, en jy hier in die ochend ure wat ek op die oomlik nou nie goed slaap, jy blaai ek jy door die bybel, Sir, so, ek na dit, en ek lees prediker hier die eerste klomp hoofstukke van die gejaag na wind, en ek denk my myself, ees, want ons leven like rechtig, precies so, ons amal is so op pad na nou, nergens nie, so gejaag na al die goed elke dag. En die kamp kom, en ons praat weer oor intimiteit met God, en ons praat oor minderwaarigheid, en wat die duivel vir Eva gesê, het sy nie goed genoeg was nie, en die leen. En dis asof alles vir my ewe skielik net sin maak, dat ons hier die waarde van ons meet in elke dag se goed. En ons voel per ty keer, ach, ek gee nie om wat ander mense van my dink nie. Maar dis nie net wat ander mense van jou dink nie, dis letterlik elke oomlik van elke dag, waarin ons ons waarde meet. Ons meet ons waarde, as jy jou kinde laat by die skool aflaan, en jy dink, jas yes, morgen gaan ek het beter doen, en gaan nie my kind laat kry nie. Of jy kom vanavond by die huis, en jy besef, ek het nie die hondekost gekoop, en die hondekost vanavond nie. Ons meet ons waarde aan ansikke goed, of jou baas is nie vandag tevrede met jou werkie, of toe die klient by jou kantoor uitstap, was hy nie gelukkig nie. En dan denk jy, morgen gaan ek hadder probeer, of die volgende klient gaan ek beter hanteer, of morgen aand gaan ek die kost by tijds klaar, as my man by huis kom. En ons besef nie, dat hierdie elke dag goeie kies, is die goed waarin ons ons waarde meet nie. En dit is verkeerd, want ons waarde moet gemeet word in die feit dat God ons pa is. Nie in hierdie elke dagse goed nie. As jy net kyk na die regering, hoeveel van vir ons maands sy waarde word gemeet en wat die regering aan ons doen? Sonder dat ons het te sê, vir 6.000 jaar, het die duivel hierdie goed so in ons kop ingeprent, dat ons waarde aan elke dag sy omstandigheid, is elke oomlik, elke situasie waar nie elke halfuur is, word ons waarde aan dit gemeet. En ek denk aan Keit William, en as hulle twee kinderkies in die straat afloop, dan word hulle waarde gemeet aan die feit dat Keit en William hulle pa en ma is, Maar ons kan het nie in ons kop kry dat ons ware gemeen word in die feit dat God ons pa is nie. Nie in die feit dat ons te laat kost gemaakt het, of ons kind te laat by die skool opgetel het, of nie in die goeders nie. En ek denk in ons kop moet ons hier die goeders vir ons self gaan uitmaak. Want toe God die mens geskip het, het hom net geskip vir een doel, en dit was om intimiteit te heen. En die duivel het gewet, hy moet net al een ding verbreek, dan het hy gewend en dis hoe kom hy die leen vertel het, want wanneer minder waardig voel, kan in nie die intimiteit heen nie. En dis al leen wat hy het, want bedrog, lieg, steel, skinner, moord, verkrachting, alles kom uit minder minderwaardigheid uit. So, ek wil hierdiewe julle los, om, om vir jou te sê, dat dier die dag, wanneer al goed gebeur, moet nie daar gejaag na wind heen nie, want die gejaag na wind in preeriker, is omdat ons hierdie goed is, wat ons nie vandag recht gekryd nie, morgen probeer beter doen. Dit moet net in die voorbij wees, dit moet nie ons waarde bepaling wees nie. Ons waarde bepaling moet wees vir die feit dat God ons pa is, nie vir die feit ons harder probeer om morgen nie laat te wees my kindse school nie. Want dan val ons in die gejaag van wind af. En ek het, het eerst besef, as jy die prediker lees, jy nie denk, ons allemaal is daar, maar hoe kom is ons daar, en hoe kom ons daar uit? Is omdat ons die minderwaardigheid het, en die intimiteit met God mis, juist omdat ons waarde aan elke dagse goed is meet, in plaas van die feit dat God ons pa is. Ek word dit met jylle gedeel uit. Op die keer het ek redder geboefde dat iemand die appel moet staart. Nou dankie sissy, jy het nou vanmorgen die appel gestart. Ek wil hierna met saam met my blaai, na 2 Korintiers 6 toe. Ek praat een rikkie terug met iemand en en ek sê van wat doen jy nou? Hy sê nie, ek is nou tussen betrekkings. Dit beteken, ek werk nie op die oomlik nie. Ek het gewerk op een stadium en ek hoop ek gaan voor en toe werken, maar ek is nou tussen betrekkings. Dit is eindelijk een mooie positieve manier om werkloosheid te beskryf, nee. Tussen betrekkings. Nou, ek voel vanmorgen of ek so tussen betrekkings is in die sin, van, ons het nou een kostbare naweerkamp gehad, met een vrouwkamp daar in Heidelberg, en nou is my kop nog so vol van die vrouwkamp en die woord, en, en nou daar... Een begrafenis wat nie sommer net een gewone begrafenis is nie. Wat opkom hierdie week en nou spin my kop oor die begrafenis ook nog. En nou vind ek my tussen die twee. Nou wil die twee met al met, met mekaar beklein, maar ons moet nou in, in die nou inkom. En die woord dat in my hart opkom, is hierdie woord van 2 Korinthus 6 vers 1. Hy sê, en as medewerker, sê Paulus, vermanek ons jylle, dat jylle, die genade van God nie te vergees mag ontvang. Nou, kom ons verstaan het weer vermaan. Vermaan beteken nie om my vinger onder jou nees te steek en te sê, luister jy moet jou ding recht nie. Vermaan is om aan te moedig. Die Engelse woord is toe exhort, is om iemand, as het ware, opgebonden te maak. Om iemand an te huts, om te sê, man jy kan, ga daarvoor. Nou sê Paulus, Ek wil jylle aanhits, ek wil jylle opgewonde maak daar dat jylle die genade van God nie te vergeefs ontvang. Die vraag is, hoe lyk iemand, hoe lyk ek, as ek die genade van God te vergeefs ontvang? Jy weet, ons het, jylle ken hier die beeld van my, wat ek gebruik vir die skaap, en ons het gesê, daar is een oorzaak, daar is een siekte, daar is symptome, en daar is gevolg. En ons gesê, die, soma nie die beeld nie, die skaap het longontsteking gehad, en die symptome van die longontsteking was sy nees het geloop, en koers, en hoes, en pijn, en daai goeders, en die verloop was die skaap so vrek, en die oorzaak was sy keem en naal van Pastorella. Nou jylle ken dit, so goed as ek nou al. Ken allemaal dit nie. Dat ek het stadig sê. As een mens na een siektetoestand kyk, dan praat ons van die patogenese van een siekte, dit is die verloop van een siekte. Nou, een siekte het een oorzaak, en die die oorzaak vervestig, en dan word ek siek, dan leek ek aan die siekte. En die siekte het sekere symptome, en as die siekte nie behandel word nie, en my lichaam kan nie die symptome oorwin nie, dan gaan ek doodgaan. Reg. Nou gebruik ek die beeld. die skaap het longontsteking, en die rede waar we die skaap longontsteking het, daar is een kiem oor die naam van Pastorella wat sy long aanval. En daai bacterium vreet sy long op, en daarom wees die skaap vir onzekere symptome. Sy nees loop, hy hoes, hy koers, en hy pijn. En as ons daai symptome sien, dan weet ons die skaap leid in die siekte. Recht? En die verloop is die skaap gaan vrek, is ons om die baan om. Nou het ons gesê, die, die mens leid ook aan die siekte. Die siekte waaraan die mens leid, is die dood. Want God het vir Adam gesê, as jy eet van die boom, van die kennis van goed en kwaad, dan sal jy zekerlik sterwe. En ons weet, Adam het toe jy geëet het nie neergeval en die laatste as hem uitgeblaas nie. Maar wat gebeur het met Adam, is Godse geest, Godse heerlijkheid, Godse teenwoordigheid, dit waarvoor God om geskep het, sy lichaam geskep het as een tempel vir Godse geest, Godse gees het omverlaat. En dit is wat dood beskryf. En so ons het gevind, dat die mens het gesterf. Paulus skryf, net skryf wat julle net so goed ken, maar ek sal dit opstarig sê, in Romeine 5 vers 12 sê hy, daarom dan soos dier die misdaad van een, Adamse misdaad, want allemaal van ons, en ons met hierdie ding raakvat vandag, allemaal van ons was ingesluid in Adam. In. Adam verteenwoordig die mens, so as, as die skryf van Adam praat, dan praat hy in een sin dan van die mens, so dit sluit vir my en jou in ons was binnen in Adam gewees, ons was nog in saadvorm binnen in Adam, toe Adam in die tuin gewandel het, recht. Nou sê Paulus, hy sê, soos dier die misdaad van een, sonde in die wereld ingekom het, en dier die sonde die dood, en die dood tot alle mense doorgedring het, omdat het allemaal gesondig het, so wat sê hy, hy sê, ons was in Adam, in, en toe maak Adam hier die groot fout, en as gevolg van die fout wat Adam gemaakt het, sterf hy, met ander woorde, verlaat God sy geest om, En is die mens, Adam, mens, is nou geskyf van God. En wat jy gesê, Carla, is Godse haard was verhouding. Godse hart was intimiteit. En hierdie droom het verloor gegaan in hierdie moment. Right. So, ons sien, die siekte van die mens toe leid, is die dood. Die oorzaak van die siekte, is sonde. Sonde. Want Paulus skryf ook in Romeine 6 vers 23, hy sê, die loon, die uitkomst, die verloop van sonde, is die dood. Sonde veroorzaak scheiding. Nou, ek wil net weer teruggaan, as goed is wat jylle ken, ek, jy weet, nou, wat my nou bekommer is, hy henda nou sê, hier is ons wat het nie weet van die skaap nie. Dan denk ek by tykje, ek denk ons gemeente moet een kamp een gemeentekamp. Want, want dat is iets wat jylle nie, partij van jylle snap het, maar klomp van jylle snap het nie. En dit is, met elke kamp, verkondig ons die selle boodskap. Maar met elke kamp, uit die ander invalshoekheid, met elke kamp, met, een nieuwe openbaring van Godse geest, dit los my verstom. Ek sê gestraand vir jy Ek sê, ek wil jou verskoning vraag, dat ek so selfsichtig is. Ek sê, want, ons moest lang by die punt gekom het, dat ek uitgetreed, en daar in die stoel gaan sitte, en sê, gaan jylle aan, want jylle hee die woord in jylle. Maar dit is so lekker vir my, ek is so verslaaf, aan hierdie boodskap, om aantou om die selwe boodskap te verkondig, en elke keer die nieuwe, want anders hoorde so het een ruimpe geweest, anders kan ek net die bandopneemer druk en sê, daar gaat hy. Maar, elke keer is daar soveel wat niet is, soveel wat vaars is, wat weerkom, e en ek wil vir julle sê is gemeente, ons het die voorrecht, om twee vrouwekampen, twee mannekampen, twee huwelijkskampen, net hier per jaar, hier die nieuwe vaars aanslag te hoor, en, ek is jammer, maar een groot gros van julle sê, been there, done that, have the t-shirt, Ek was al by een kamp, ek het al drie kampe gedoen. Ek weet nie of ek al drie honderd kampe gedoen het nie. En is nog steeds nie genoeg vir my nie. Nou verstaan ek nie waarover dit genoeg is vir jou, as jy sê ek het drie kampe gedoen. Ek wil jou, ek wil jou vermaan, ek wil jou aanmoedig, ek wil jou aanhits vermoor en sê, moet nie die geleentheid om die nieuwe invalshoek, om die vaarsboodskap, weer een keer toe om te ervaar hoe Godse geest dit vast maak wat uiteindelijk moet die penny drop uiteindelijk nou, weet jylle van die pennies wat drop jylle weet in 1961 het ons pennies met cent te vervang so nou weet jylle min of meer hoe ek is, want ek het toe al met geld gewerk op die stadium, toe ons nog pennies ponders, shillings en pennies gehad het nou, een penny moet gedrop het as een penny gedrop het, meen het jy het verstaan nou weet jylle wat sê die oom recht. So, ok, ek wou dit sê van die kamp, nou het al gedink om jylle net bykie op, op paard te kry, want ek gaan nou te lang vat vir die volgende manne en vrouwe kamp, ons dalk oor een paar sondag een kamp aanbied. Elke sondag een uh, sessie van die kamp doen, dat ons seker maak dat die gemeente net weer een slag in sy geheel deel kry aan wat in die kamp aangaan. En dan kan jylle vir my sê, dit is Right, goed. Maar kom ons gekyk gauw. So, wat sê ons? Ons sê die loon van die sonde... Ons weet die woord sonde. Die woord sonde, word opgemaak, het is die Griekse woord, Amartia, wat opgemaak word, uit twee woorde uit, nee, die een is h, plus meros, en ha is nie, is die voorvoegsel nie, en meros, is beteken vorm. So, sonde, is om nie die vorm te hee, wat God bedoel het, dat ek sal heen. Nou kan jylle verstaan, hoe kom sonde en dood saamloop, want as ek my vorm verloor, jylle weet, Piet, weer eens, die ons wat die kampen was, verstaan nou die ding van die appel, goed. Piet vat die appel, en hy snuid sy stronk uit, en dan wees hy die mens, hy sê die appel is die mens, ek ken nou nie die appel nie nie, maar ek wil nou vir jy die beeld wees nie, hy sê die appel is die mens, en toe God is sy gees die mens verlaat is het soos hierdie stronk wat die saad, wat, wat eindelijk die, die werkelijk die appel verteenwoordig, asof die mens die, sy essentie van leven verloor het, want die mens sy leven is eindelijk geborgen in die teenwoordigheid van God sy geest in hom en so is die appel nou zonder stronk en nou verduidelik Piet hierdie ding oor die kamp en hy sê, nou het die mens oor al die jare probeer om hierdie gat vol te maak Om hierdie gat te vul, en hy het omgevul met doen, met werke. Hy het omgevul met dwellings, hy het omgevul met drank en met, met alles wat die wereld kan aanbied. Hy het omgevul selfs met godsdienst, selfs met mooi moeigoeders. Maar niks wil in die gat in pas nie. Dit is soos die square peg in the round hole, jylle weer verstaan waar jylle nie. Niks wil rechtig pas nie, want al wat in die gat rechtig kan pas wat so in die mens gevorm is, toe Godse geest omverlaat het, is net Godse geest, wat perfect pas, in die ruimte, en die mens sal soek en anhou soek, of hy dit in godsdienst soek, en of hy dit in die perversie van die wereld soek, dit maak nie saakie, dis man het een graad verskil, maar die mens sal soek en soek, totdat hy die ruimte gevul het, en as die ruimte gevul het, het sy soek toch geeindig, want nou die beeld van die man, met al die perils gehad, het nie, hierdie ou het perrels gehad, en perrels, en perrels, en hy het hierdie gehad probeer volmaak met al hierdie, hierdie perrelversameling van hom, en toe een dag, toe sien hy die perrel, wie dink jylle wat die perrel, die perrel wat Godse geest, dis wat van Jesus praat, hy sê, en toe hy die perrel sien, toe gooi hy al sy perrels weg, toe verkoop hy al sy perrels, en hy sê, hierdie perrel, is die perrel my soektocht is klaar, ek het die perrel gekry, en nou kom Paulus, Paulus verduidelik vir ons van die perel. Hy sê, soos die perel gekry het, is ons soek toch op einde. Maar dit is nie klaar nie. Wat het ons gesê? Ons gesê, die vorm, God het vir die mens vorm gegeen. En dit is waar oor Carla van More praat, van mijn waardigheid. God het vir ons een vorm gegeen. Hoe lijkt die vorm? Na Godse beeld en gelijkenis. As ek Paulus anhaal in die feestjes, dan sê Paulus, in ware gerechtigheid en heiligheid. Wat beteken dit? Die oud-testementie woord vir gerechtigheid is Tzadeka. Tzadeka beskryf die balk van een skaal. So stel jy voor, hier die skaal, hier is een paniekie en een paniekie. En Tzadeka, as God die mens gemaakt het na sy beeld en sy gelijkenis, in ware gerechtigheid en heiligheid, dan sê dit vir ons dat God het letterlijk op die ene kant van die skaal geklim. En toe het hy die mens begin vorm op die andere kant van die skaal. En toe hy klaar is, dus die skaal in balans. As jy wil, is die skaal laat so effens gekant op. Want David skryf, maar ek weet nie of David recht was nie, maar David het een insig gehad, van soorte, toe hy gesê het, wat is die mens dat jy in hom dink, die mense dat jy om besoek, het om een weinig minder as God self gemaakt. Ons vertaling sê, godelike wees, maar dit is nie waar nie, die oorspronkelijk sê, jy het om een weinig minder as Elohim gemaakt, Elohim is the most high God, hy het om my, weinig minder as jy self gemaakt, sê so ek wil jy met verstaan, as God sê, ek het die mens na my beeld en my gelijkenis gemaakt, dan sê God, ek het myself, gestalte gegeen, in die vorm, van een mens, God sê, Ek vind uitdrukking van wie ek is in die gestalte van die mens. Het jy dit gehoor? Besef jy hoe ver het die mens beweeg oor 6000 jaar van Adamse vallers, nou van die positie tot die minderwaardigheid waarmee die mens stoei vandag. Wat jy terecht sê Carla, hoeveel van ons gezinslewe, hoeveel van ons lewe offer ons nie op nie, om te jaag achter die tydelike, kortstondige prestatie van ons kinders aan. Hoekom? Om met die, die minderwaardigheid versag, laat ons beter voel, in baie gevallen, ek sê nie in alle gevallen, baie gevallen, so, die essentie was, God het gesê, hierdie mens is so volmaak, hy is so perfect, wat God vir Adam sê, wees, vruchtbaar, wees, hy sê, Adam, ek het jou, die skaal is in balans, jy kort niks, dit wat David probeer sê vir ons, as hy sê, die Heere is my herder, die Heere is my maker, ek kort niks, ek kort absoluut niks, God sê, omdat jy niks kort nie, hoef jy niks te sit nie, hoef niks te doen nie, wees net wat ek jou gemaakt het. Die grootste sleutel van leven, vir my en jou, is om te wees. Maar besef jy, as jy minderwaardig is, en jy wees, dan word minderwaardigheid, die weise van leven. So om te wees, moet ek wees wat God vir Adam gemaakt het, die mens gemaakt het oorspronkelijk. Maar nou sit ons in die moeilijkheid. Die skrif sê, loon van die sonde is die dood. As gevolg van die misdaad van een, van Adam, het sonde in die wereld ingekom. En die, die sonde die dood, en die dood het nou tot alle mense deurgedring. My ander woorde, nou sit ons in die probleem, die mensdom, na Adam, is in sonde ontvang en gebore. Dit sê David op Psalm 51 hy sê die mens is in sonde ontvangingsboorde, want as gevolg van die misdaad van een het sonde in die wereld gekom, die die sonde nie dood, dood tot alle mense deurgedring, en dit het mense as sonde a gestel, en sonde is iemand wat sy vorm verloor het, en sonde is iemand wat sonder vorm is, sonder die vorm wat God bedoel het, toe hy die mens gemaakt het, wat sy vorm verloor het, recht, en dis die punt waarin ek wil kom, wat gebeur toe, omdat die mens dood is, omdat die mens van God gesky is, omdat die mens lewe nie meer gevundeer is, of die mens lewe nie vloeie vanuit God uit nie, wat in omwoon nie, want onthou God het sy asem, sy lewe, sy geest, in die mens in geblaas, en omdat die mens nie meer daaruit lewe nie, omdat die mens geest, sy siel, nie meer gevoed word nie. wat sê die skrif, die skrif sê, God het die mens geformeer, hy die stof van die aarde, die beskale balans gebring, na sy beeld in gelijkenis, hy sê, en wat doen hy toe? Hy sê, en hy die asem van die lewe in sy nees ingeblaas, nou God blaas die koolsegas af nie, God het die sierstof nodig nie, hy het het gemaakt, God leef in die eeuwigheid, hy leef verder as die uitspansel, van daar tot hier, God het nie sierstof nodig nie, ok, so, dit gaan nie oor sierstof nie, dit gaan oor Godse geest, hy het die geest in die mens geblaas, en dan sê die, skrywe van Genesis het vir ons prachtig, hy sê, en so het die mens een levende siel geword. Die mensens siel is aangeskakel in hierdie verhouding met Godse geest, die moment toe Godse geest in die mens in het, het hierdie connectie plaasgevind, en het die mensens siel levend geword tot God, en daarom kon die mens wees, want die wees van die mens, sy lewe is gevoed vanuit die tenwoordigheid van die Godheid in hom. Paulus sê, van die laatste adem van Jesus, hy sê, die volheid van die Godheid uit woon lichamelik in Jesus Christus, hy sê, en jylle het die volheid in om, nou praat hy 4000 jaar voor het doen nie, he. hy sê, die volheid van die geest was in die mens, nou so, dit sien ons, dit was in Adam, en nou het Adam geval vir die misleiding van die vijand, wat was die misleiding? Die misleiding is, die vijand het geseem, jy sal sekerlik nie sterven nie, maar God weet, dat as jy eet van die boom, van die kennis van goed en kwaad, dan sal jy soos God wees. Hoor jy die subtiele, die subtiele misleiding? Hy het nie gesê, God leeg nie. Hy het niks soeet gesê nie. Hy kom met een subtiele ding. Hy trek die aandag af, want dis hoe misleiding werk. Hy trek die aandag van die tersakelijkheid af. Die tersakelijkheid is, as hy is na Godse beeld tegelijkingsgeskapen. Nou trek hy sy aandag af. Hy sê, as jy eet, Dan sal jy soos God wees En wat die mens nie besef Toe hy dit sluk nie Dat hy daarmee sê Ek is nie soos God nie Dat hy daarmee sê God het my nie na sy beeld in gelijkings gemaakt Dit is eindelijk wat die duivel sê So sien jy die moeder van alle leens Het ons gesê Is minnewaardigheid Die duivel suggereer Dat die mens minder waardig is As wat God omgemaak het en toen die mens daarvoor val, toen mis hy sy vorm, want God het om na sy beeld geen gelijkenis gemaakt, en nou glo die mens, ek is nie na God sy beeld in gelijkenis nie, ek moet eet om te wees, sien julle, dit right. is goed wat julle ken, althans ek aanvaar julle ken dit, uh, en nou skit die ene haar kop by sy ketuie, en dan het ek een probleem, goed, nou, die pin waarby ek wil kom is, Soos wat die skaap aan die siekte leid, die siekte waar die skaap leid is, is longe steken. Leid die mens aan die siekte, die dood. En die symptoom van die siekte is doodslang, ergbreek, stil, valse getuinis en die julle lang lys van sondes of oortredinge of misdaad of ongerechtighede wat ons en wat die kerk uitgedink het. Je weet, dit was toe later nog sonde om, as jy voor 16 is, nachtmal te gebruik. Dit was op een stadium sonde om sonder een hoed kerk toe te gaan. Dit was sonde vir een vrou om een broek aan te trek. Excuse, dames. Manne, hoor jy? Kan jy voorstel, waarvan het ons sonde gemaakt? So, die lang lijst van sonde, maar wat is hier? Ek, ek wil nie eerst oor die nonces praat nie, maar die essentie is, kyk mooi, omdat die mens van God geskui is, is sy lewe gekenmerk, dier die misdade en die oortredinge, doodslaan, ergbreek, stilvalse getuinis, die goed waarvan die wet praat. So wat het die wet kom doen? Toen die wet het eindig gekom in 2.500 jaar later, het die wet net gekom om te diagnoseer. Ek is een viaads, ek is geleer, dat as ek hierdie symptome by een skaap sien, dan sê dit vir my die skaap het long ontsteken. En dan het ek een arsenaal of een tas vol, met een syne en ek kies die rechte antibiotikum om die skaapse bouw te spuit, dat ek jy spasterelle kan doodmaak, want dit gaan my niks help, het ons gesê, om die skaapse nees af te vee, en ek hou kompres op sy kop, dis dit vir die koers, en handvol dis van. ons vir die pijn nie, dit gaan nie help nie, die skaap die longsteken gaan anhou, om nieuwe symptome te produceer, so wat ek nodig het, is ek nodig om die oorzaak aan te spreek, en as ons na die kerkgeskienis kyk, voor die aflope 2000 jaar, dan sien ons hoe die kerk gespecialiseer het daarin, om die probleem te diagnoseer, jy mag jy doodslaan nie, jy mag jy echtbreek nie, jy mag jy steel nie, en ons het van program, na resep, na seminar, na lering gegaan en na beleidingsskrif, van beleidingsskrif, na beleidingsskrif gehartloop, met een ding, en dit is, hoe dat ons hierdie doodslaan, echtbreek, steel, valse getuinis kan bestuur. En om doodslaan, echtbreek, steel, valse getuinis, om die goeders te bestuur, is net so nutteloos, en waardeloos, as wat het is om een skaap wat longgesteking het, sy neers met een tisjo af te veeg. So vir 2000 jaar, is die genade van God te vergeefs ontvang. Jy sien, want ons het gesê, soos na die tydlijn kyk, het daar 4000 jaar geloop tot by die kruis. En in die 4000 jaar was die mense sonder as gevolg van, Adam, want die mens met sonde is, is een sonde, as gevolg van Adam, door die, die misdaad van die ene het sonde in die wereld, kom door die sonde die, die dood, die dood tot alle mense deur gelink, maar toe gebeur daar iets, toe stier God sy sien, hy stier Jezus Christus sy sien, hom wat geen sonde geken het nie, nou soos terug in 2 Korinties 5, hy sien hom wat geen sonde geken het nie, en God kom maak om sonde, hy kom van die sonde van die sonde en hy sier het op sy sien, so nou sien ons in die kruis, Sondar minus sonde is gelijk aan. Maak jou som. Sondar minus sonde is rechtvaardig. Rechtvaardig. En as jy nou wil een speeliekie met my speel, dan kan jy sien dat rechtvaardig spel jy so recht vir die geest. So wat het Jezus kom doen, hy het ons weer kom rechtstel, hy het ons weer kom reinig, kom heilig, hy het al die oortredinge, al die misdade, al die ongerechtighede, want nie, Stai 59 vers 2 sê, jylle ongerechtighede, tussen jylle en God geword, die symptome het jylle so onanvaarbaar gemaakt, dat daar nie intimiteit, dat daar nie verhouding kan wees nie, een heilige geest van een heilige God kan nie in so onheilige tempel kom blij nie, en wat Jezus kom doen het met sy bloedoffer, hy het hierdie tempel kom reinig, kom waardig gemaakt, met een offer vir altyd. Hy sê, hy het hom wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaakt, met ons sonde, want God is nie schepper van sonde. Hy sê, so ons, en nou luister, en nou wil ek jylle aan my mooie luister, hy sê, so ons kon word, die Engels, uh, New Kingdom sê dit prachtig, hy sê, Heem uit, heem hoen, heem nou sin sin, so that we might become the righteousness of God in him. Ons vertaling sê kan, is eindelijk een kondai. Hy sê, hy het hom wat geen sonde geken, het, die sonde vir ons gemaakt, so ons kon word, gerechtigheid van God in hom. Nou jylle verstaan dit. As jy een sondag hier was, moet jy iets van gerechtigheid weten. Right. Wat was gerechtigheid? gerechtigheid was, dat die skal terug is in balans. Want nou, toen God die mens gemaakt het, sy beeld in gelijkenis, was die skal in balans. Recht. En toen die mens, toe, door die misdaad van Adam, het zon in die wereld ingekom, en die mens sy vorm verloor. Nou, die appel waarvan Piet gepraat het, je weet, as jy een appel vat in jou hand, een jyl appel, en jy druk om, dan moet jy dan met die kracht in jou hand toe, om die appelstuk in te druk. Maar haal die, haal die stronk uit, jy hoef die hart te druk nie, dan kolaps die appel. Jy sê, en toe ons Godse geest verloor, toe kolaps die mens, toe verloor hy sy vorm. Wat sê dit, loop sommer net vir ons, dit sê, dat as die stronk in die appel is, dat kolaps hy nie sommer nie. Dat kan die omstandighede, kan die omstandighede, en die dinge wat tegen ons kom, kan ons nie laat valie, want, die stronk is in die appel, die appel het sy vorm, sien, so, die mens het sy vorm verloor, nou kom Jesus, en Jesus kom, en God maak om sonde, so dat ons kon word, nou skryf Paulus, in Romeine 5, wat julle so goed ken, vers 18, hy sê, daarom net soos dier een misdaad, die van Adam, dit vir almal tot veroordeling was, almal is veroordeel as sondas, as gevolg van die misdaad van een, hy sê net so, sal dier die een daad van gerechtigheid, dit vir alle mense wees, tot rechtverigmaking van die leven, want as die misdaad van een, baie tot sondas verstel is, bedoelende almal, het hy net gesê van almal, so baie beteken almal in die context, hy sê, want as die misdaad van een, baie tot sondas verstel het, sal die, gerechtigheid sal die gehoorzaamheid van die laatste adem van Jesus Christus baie tot rechtverdige stel. So kan julle sien dat die in sonde ontvang en geboore het geëindig in die kruis, geëindig in die opstanding van Jesus. En nou na die kruis is ons nie in sonde ontvang en geboore nie, ons is rechtverdig geboore. Maar nou leid ons aan aan een siekte in ander licht en dis waarover ek wil praat vanmorgen, want nou die siekte waarin ons geleid het, was die dood, as gevolg van Adel, maar nou leid ons weer aan die siekte, en ek sê die siekte in aanhalingstekens, kom ons noem het nie een siekte nie, want het is nie een siekte nie, ons leid nou aan die toestand, wat is die toestand? Kom, laat ek het nie so verduidelijk, ach, jylle ken al hierdie goede ek, eindelijk sê jylle vir my sê, wat probeer jy vir ons sê vandag? by jylle nie verveel. Ons sê, daar is die mens, daar die persoona van die mens, en nou het God sy asem en die mens in geblaas, nee, right. en toe het God sy geest die mens verlaat, terwille van henda, gaan ek dit nou maar weer so doen, daar die mens, en God het sy asem en die mens in geblaas, daar is Adam, na God sy beeld en gelijkenis, Adam uit vorm, toe verloor Adam sy vorm, in die misdaad van een sonde in die wereld gekom, Godse geest het omverlaat, nou is Godse geest buiten. As gevolg van die feit, dat Adam van Godse geest geskei is, dat die mens in Godse geest nie meer een is nie, dat die mens nie meer sy leven, die oorsprong van sy leven, luister mooi, as ons praat van leven, dan praat ons van ons elke dag, van ons bestaan, van ons optrede, van ons woorde, van wat ons dink, van wat ons doen. Ons praat van ons hele wees, van wie ek is. Wie ek is, is wat jylle sien, is wat jylle belewe van my, nee. Hy sê, die idee was, dat ons lewe, dat ons denke, en dit wat ons doen, sou een refleksie wees, van die heiligheid, en die heerlijkheid, en die grootsheid, van God, wat omself geformateer het, die skepper, wat omself als geest geformateer het, en binnen ons kom woon het. Dit was die bedoeling, wat God gehad het. En nou, als gevolg van die misdaad van die, en het Godse geest die mens verlaat, en nou is die mens nie meer aangewees op omself nie. Hy het hierdie ruimte, sê nie, daar is die appel sy stronk uit. Hy het hierdie ruimte binnen om, wat hy probeer vullet met allerhande nonsens, en wat net die gevol wil wees nie, en, wat, en hy hou aan soek totdat hy die perl krijg. Nou goed, wat is die perl? Toe Nou sien ons, soos wat die mens soek, het die mens omself verwond, het hy omself onwaardig gemaakt, al hoe meer, doodstaan, ergbreek, stilvalsige tuin al die goeders het gekom, vreese, uh, minnewaardigheid is gevestig, frustratie, depressie, noem dit. Al die goed was die kenmerk van die mens. En dan stuur God sy sien. En hy sê, al ons ongerechtighede, op om dat neerkom, terwille van ons oortredingen, ongerechtigheden, die, die straf wat vir ons die vrede aanbring, ons sykte sit op hom, kom enzovoort, hy die, vlo die vloek geworden, hy sit op die kruis, alles, dat ken julle, goed, en toe, waar laat het ons, hy sê, net soos dier een misdaad die van Adam, baie tot sonder gestelde, sal van een daad van gehoorzaamheid, Jezus wat bereid was, om die offer te wees, Jezus wat bereid was, om ons sondes op om te neem, bereid was om by die plek te kom in sy leven, maar hy moest uitdroep aan die kruis, my God, my God, waarom het die my verlaat? Toen Jezus by die plek bereid was om daar te kom, terwille van die, die gehoorzaamheid van een, het God baie tot rechtverig gestel, dit was vir alle mense tot veroordeling, nou is dit vir alle mense tot rechtverig maken van die leven, nou lyk allemaal van ons so, daar is nie een wat nie so lyk nie, As die skrif sê, oud testamenties, daar was nie een wat goed doen nie, daar was selfs nie een nie. Daar was nie een wat rechtvaardig is nie. Kan ons nieuwe testamenties sê, daar is nie een wat nie rechtvaardig is nie. Daar is nie een wat nie waardig gemaakt is, so lief het God vir wie gehad? Die wereld gehad. So daar is nie een wat nie waardig vir God is nie. Right. En nou kom God en hy sê, Ek het het gedoen met jou, sonder dat ek jou toestemming gevraagd. Jy was eerst daar nie, jy was nog nie geboren nie. Want jy sien die belangrike ding wat ons moet raak sien is, soos wat ons ingesluid was in Adam, was ons ingesluid in Jesus Christus. Want Paulus kom skryf vir die feestjes, hy sê, God het dier sy grote barmhartigheid. ook toe jylle dood was dier die misdade, het hy ons saam met hom levend gemaakt en saam opgewek in Christus, en saam laat sit in hemelse plekke, door genade is jylle gered, door die geloof, door die werke nie, so wat sê hy, hy sê, toe ek my sien gestuur het, luister mooi, God het die mens gemaakt, om die uitdrukking te wees, van wie God is, en die mens het daar uitgeval, en toe stuur God sy eie sien, om gebore te word uit die vrouw, om weer te kom wees wat God bedoel het, om die uitdrukking van God in lichamelike vorm te wees. En hier kom hy, en hy is die uitdrukking van God, hy sê ek en die vader is een, hy is die uitdrukking van God in lichamelike vorm. En dan wat doen hy met homself? Hy identificeer en hy associeer homself met ons tot die mate, dat hy ons in hom inneem, die sonder mens, die sonde van die mens, in hom inneem, dat ons een word met hom, nee, dat hy een word met ons, hy word een met ons, en hy word een met ons zonde, hy word een met dit, die fout wat Adam gemaakt het, en wat geakumuleer het door alle mensense levens, oor 4000 jaar, hy word een daarmee, hy word zonde gemaakt daarmee, en so sterf hy die elende van my God, my God, waarom het hy my verlaat, so vertoogsterf hy, en dan, as God, oor om die totale wraak oor sonde uitstort het, as hy die totale prijs betaal het, om recht te stel wat Adam verbrouw het, dan wek God om hy die doodheid op, oor gelever terwille van ons misdaad, opgewek terwille van, as gevolg van ons rechtverig maak, toe die mens rechtverig gemaakt is, toe wek God om hy die doodheid op, en daarom sê hy, vir alle mense tot rechtverig maak van die lewe, want hoekom, hy het opgestaan, die rede waar oor alle mense rechtverig is, Die reden waar ek en jy, ek en jy rechtverig is, is omdat hy opgestaan het uit die dood het. Recht. Maar nou, nou is dit, wat is dit? Wat sê ons hier? Ons sê hier twee componente. Ek wil hier met die twee componente raak sê. Die een is dat hy door sy sterwe ons geheilig en gereinig het met een of haar verhaaldheid, hoor wat sê Paulus vir die, die hy sê, hy het omself vir ons oorgegeen om ons te heilig, nadat hy ons gereinig het met die waterbaardier die woord, so dat ons heilig, verheerlik, en sonder vlek of rimpel of sonder gebrek heilig voor God kan staan. Maar hy begin met heilig, hy eindig met heilig. Hy sê, hy het ons geheilig, hy het ons afgesonder, hy het ons gereinig, hy het ons waardig gemaakt, sonder vlek of rimpel, sonder gebrek. Wie wat, hoe het link het vir my, klink vir my na gods beeld en gelijknis. Stem jylle saam? Dis wat hy moet ons gemaakt het. So dis hoe ons toe lyk, nie? Raai, dis die eenbeen. Hy het ons so gemaakt, hy het ons voorbereid vir hierdie verhouding, van hy gedroom het toe hy sy asem en adam geblaas het. Maar onthou jy toe Jesus die doodheid opstaan in Johannes 20, toe verskyn hy aan sy disciples, en wat is die eerste ding wat hy doen? Kan jylle onthou? hy blaas op, hy sê ontvang die heilige geest, <laughs> hoor jy, net soos wat God met Adam gemaakt het, hy sê, ek het jylle waarde gemaakt, ek wil na my beeld in gelijkenis herskep, ek sien een nieuwe skeping as ek na jou kyk, en daarom is jylle, kwalificeer jy, om die heilige geest in sy volheid te ontvang, hy blaas op, hylle ontvang die heilige geest, en ok, dis wat met hulle gebeur, maar wat gebeur met ons, ek wil sê, hulle is die prototype, Johannes kom, skryf dit vir ons. Hy sê, hy het na sy eendom toegekom. Maar sy eie mens het om jy aangeneem. En maar allemaal wat om aangeneem het, dan het hy mag gegeen, om kinders van God te word. En wat het ons gesê, is aaneem. Jy sien, Godsens dit vir ons gedeer, in die tyd wat ons dood was, sonder verhouding, sonder vorm. En omdat ons aan die siekte geleid het, het ons symptome geproduceerd, maak die saak, hoe nie? Maar ons het elke keer weer symptome geproduceerd. En godsdienst hou vir ons 2000 jaar na die kruis nou bezig met die behandeling van symptome, maar die oorzaak is nooit aangesprek. So, as ons kom by aaneem, dan het ons in ons godsdienst volksmond geleer, ons moet Jezus aaneem. En so is daar baie kinders van hierdie en ek, en ek het die aangeneem. Maar ek kan onthou, ek het vir 24 jaar, van ek my verstand het, tot ek 24 jaar oud was, het ek die heren aangeneem en aangeneem en aangeneem. En net weer aangeneem om seker te maak, hoekom omdat ek nie seker was nie. En weer aangeneem met elke geleendheid. Maar, jy sien, ek het in Jesus gegloe, en ek het om aangeneem, maar ek het om nie gegloe nie ek het nie geglo as hy sê ek het jou vergewe 2000 jaar voor jou geboor is ek het hom nie geglo as hy sê ek het jou gerechtverdig so wat het ek gedoen ek het Jezus aangeneem as een sonder so ek was nou een sonder wat Jezus aangeneem het en toe leer die gossies my nou is ek wedergebore maar daar was nie veel verskil nie So ek sê ek het, hoeveel keer het ek die heren aangeneem volgens ons godsdienst wedergebore gewees, en daar het niks gebeur met my nie. En toe, toe ontmoet ek hierdie Jesus, en dis wat met Paulus gebeur het. Sien, as Paulus volgens in 2 Korinthus 6 vers 1 skryf, ek vermaan julle dan, ek is een medewerker, dat julle die genade van God nie te vergeefs moet ontvang nie. Hy begin in, in hoofstuk 5 by vers 14, en hy sê hierdie ding, hy sê, die liefde van Christus dring my. Nie soos die nieuwe vertaling sê, doong nie, want liefde kan nie doong nie, want as in die liefde nie. Liefde is een kese. So liefde, doen iets binnen in my. En die ding wat hy binnen in my doen, skep energie hier binnen in my. Dit draai hier in my. Paulus vergelyk die energie met een vrou wat zwanger is. Hy sê, ek is alweer in barensnoot. Hy sê, ek is soos ek vrou wat geboorte moet skenk. Hy sê, wat ek is bevrug geraak met die liefde van Christus, die binnen in my. Hy sê, en dit is die drijfkracht. So wat Paulus van praat, Paulus praat van dit wat God oorspronkelijk bedoel het, dat Paulus sê, my energie, my leven, is nie uit my. En die, hy, hy maak hier die verklaring in die gelasjes. Hy sê, ek is met Christus gekruisig. Hy sê, ek was ingesluid in sy sterwe en in sy opstanging ek is met Christus gekruisig, hy sê, ek leef nie meer nie, Christus leef in my, nou wil ek jou vraag, wat was Godse droom, wat was Godse rede, waarover hy sy sêngestuur het, was dit nie, dat ek en jy kan sê, ek leef nie meer, ek is met Christus gekruisig, ek het met Christus opgestaan, en ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my, en dan moet ek met my kop in skaamte laat saak, en ek moet vir julle vraag, sien julle Christus in my, Dit wat jy sien as jy na my kyk Is dit wat mense sien as jy na jou kyk Want as dit nie is wat mense sien nie Dan sê dit vir my Ons het die genade te vergeefs ontvang Paulus het die gemeente van Jesus vervolg Hy het gedink hy doen God te gind Want Godsteens het gesê Mens is die son daar in hierdie ouwe kom En hy sê hy is die sien van God Een man wat sê hy is die sien van God wat een sonder is, is een, is een godslaster aan, hy moet gekruisig word dit was Paulus, een gezintheid en toe allemaal wat op Jezus' spoor loop na sy opstanding hy het ly gaan vervolg tot die dood toe gaan vervolg, maar op patte maskers toe, loop hy om vast in die licht en toe hy die licht sien, toe verblind het om en hy val van die paard af en hy besef die licht as een persoon en hy sê, wie is die heren en die Heere sê vir my, ek is Jesus wat jy vervolg so hard om het in die prikkels te skop jy weet wat my so hard sê, is om te sien, hoeveel soulese daar nog vandag is wat in die prikkels skop al schyn die licht so hard wat in die prikkels skop wat sê ek wil hierdie sondagskap wil ek in, in besit hou, ek beklui daarvoor met my leven ek het een kostbare boeta hier, hier in, in noord van ons en hy, hy was betrokken in een kerk, en die leier van hierdie kerk, een groot befaamde theoloog, toe hy hierdie ding begin sien, begin hy gesprek voer met hierdie kerkleier, al hoe meer en al hoe meer, nou botselen al hoe meer, want die kerkleier vecht verbete, vir sy volsondagskap, om dit te behou, want saam met sondagskap kom doen, saam met doen kom werke en die wet, saam met die wet kom straf, so God gaan jou strafbroer, jy is bezig met gevaarlijke goeders, en nou wees hierdie jong man, vir hierdie senior man, hy sê, kyk wat sê Paulus, kyk wat sê Paulus, kyk wat sê Paulus, naderant sê, man Paulus is van looikie getik, want ek vir jou so sê, om jou sondagskap in stand te hou, nadat Jesus opgestaan dat die dood is, moet jy van looikie getik wees, en dan is Paulus in so geval, van looikie getik, as hy dan sê, jou stonderskap is voorbij, maar dan is ek ook van looitje getik. En sê nou Paulus sê, wat my laat tik, is die looitje. Paulus sê, wat my laat tik in die lewe, is die liefde van Christus, wat hier binnen in my gevestig het, binnen in my kom woon het, en nou leef ek nie meer nie, maar die liefde van Christus, is wat in my leef. En wat probeer ek sê, met al hierdie gepraat? Ek sê, daar twee dele, die eerste deel is, dat jesus met sy bloedoffer ons geheilig en gereinig het, en voorbereid het. Dit is die wedergeboorte, dit is die geskenk van wedergeboorte, en ek wil nie op die technische dafel aangaan nie. Jezus is, is die geskenk aan ons. Jezus is die een wat uit die jimmel geboorte is. Wedergeboorte is nie die woord bestaan nie. Die woord wedergeboorte is woord anathene in die Griek, dat beteken uit die jimmel geboorte. Jezus is die een wat uit die jimmel geboorte is. So as jy wedergeboorte lees, dan lees jy uit die jimmel geboorte. Jezus is die een. En Jezus is Godse geskenk aan ons en die geboorte uit die jemel is, dit is Godse geskenk aan ons, en die geboorte uit die jemel het wat kom doen, het die sondagskap, en die smet wat daarmee saamgaat, en al die symptome, kom wegvat, kom wegneem uit ons uit, en ons het saam met hom gesterf, saam met hom opgestaan, nou sê hy saam laat sit in die jemelse plekke, en daarom is ons nou rechtverdig, dit is die geskenk, Jezus is Godse geskenk aan die mens, Jezus is Godse genade aan die mens, maar God geef vir Jezus een ander naam, hy sê sy naam is, die Heere, ons gerechtigheid, my ander woorde, hy, sy leven, sy identiteit, sy karakter, defineer ons, wat as God ons herstel het, in gerechtigheid, so dat ons kon word, luister mooi, so dat ons kon word, nee, laat ek het recht lees. God het hom, of hy, God, het hom, Jesus, wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaakt, so ons kan word gerechtigheid van God in hom. Ek wil jou vraag vanmorgen, ons gemeente het ontstaan oor die openbaring van gerechtigheid. Ons gemeente gemeentese voortsetting is die openbaring van die gerechtigheid van God as jy dit wegvat, dan is ek weg, dan bestaan dit nie meer. Hierdie gemeente, sy bestaan, een in die openbaring, van die gerechtigheid van God, wat Paulus sê, in die kracht van die evangelie, word geopenbaar, in die openbaring, van die gerechtigheid van God. So dis waar die kracht van die evangelie le. So, nou moet ons mooi verstaan, ek dink jylle verstaan, meeste van jylle verstaan gerechtigheid, maar hoe verstaan ons gerechtigheid? is gerechtigheid iets wat ek ontvang? Het God my gerechtigheid gegeen? Ek wil hiermee na antwoord. Het God dan jou gerechtigheid gegeen? So as jy gerechtigheid ontvang het, dan het jy ook gerechtigheid. So dis jy in gerechtigheid. Jy is gerechtigheid. So gerechtigheid is nie iets wat jy het nie gerechtigheid is iets wat jy is, het jy die klik gemaakt in jou gemoed? Of is gerechtigheid iets wat jy ook het? Jy sien, as jy gerechtigheid het, is het nog die selle jy, maar jy het iets bijgekry. As jy gerechtigheid is, dan het jy opgehou leven. Dan sy met Christus gekrysig, so met hom opgewek met hom laat sit in jammelse plekke, verstaan jy? Dan leef jy nie meer nie. Dan sit Christus wat in jou leef. En die lewe wat ek nou leef, leef ek nie vir jyself nie, maar vir hom wat vir my gesterf het en opgewek is. So wat Paulus nou vir ons sê, hy sê, die liefde van Christus, is die bron van my lewe. Die liefde van Christus, het van hier binnen af, is die rede vir my opstaan in die moorde. Dit is die rede vir my optreden, vir wat ek doen, wanneer ek dit doen, en hoe ek dit doen. Dit is die rede waarom ek gaan slaap vandaan. Die liefde van Christus is my leven. Jy sien, as ons na ons eie levens kyk, na die symptome, want nou het ek gesê, ons leid nou aan een ander toestand. Ons kan dit nie meer as siekte doen, nie, want verzeker dit nie as siekte. Maar ons leid nou aan een ander toestand. Waar die siekte die dood was, met sy nare symptome, en die oorzaak zonde was. Het Jezus gekom, en hy het zonde kom wegvat. Hy het ons vormloosheid kom wegvat, en hy het ons herstel vorm. En nou, het hy gesê, my geskenk aan jou is dat jy waardig is, en omdat jy waardig is, kan jy ja sê, maar dis een keese. Jy sê wat liefde dool in liefde dring. En daarom het Godse liefde ons kom, kom heilig vir verhouding, hy het ons kom voorbereid vir verhouding, maar dit is nie te sê, ons het verhouding. Maar nou is hy beskikbaar, maar nou geef ons een beeld van die huwelik, hy sê, man wat sy vader, moeder, vlaat, vrou aankleed, word in vlees, hy sê, die verborgenheid is groot, maar die oog op Christus is een gemeente, en hy sê, nou, nou kom ek, soos een breidegom, en ek maak jou die hof, en ek beklee jou met waardigheid, en ek wil een ring aan jou vinger steek, Paulus skryf vir die Jesus, hy sê, nadat jylle die evangelie van jylle redding gehoorde nadat jylle dit gegloed is jylle verseel spragitsu, is die woord in die Grieks, verseel met die heilige geest van die belofte hy sê, ek het een ring aan jou vonger die is spragitsu beteken die inscriptie binnen een seelring dit is een ring waarvan hy praat, hy sê Godse gees is die ring wat God aan ons vingers steek om te sê, jy behoort aan my Hy sê, maar, maar ek wil vir julle vraag, wie van julle wat hier is, wat die ring in jou vinger het vermoorde, in die rechte vinger bedoel ek nie, dames, uh, het die ring aan jou vinger gekry, omdat iemand jou gedwong het? Die ring in jou vinger, was jou besluit, was jou keese. Hoekom het jy die keese gemaakt? Omdat jou man waarde in jou gesien het. Omdat jou man jou waarde bevestig het op die stadium, ek hoop hy doen het nog. Omdat hy jou waardig gemaakt het Wat het ons hemelse preide Kom kom doen, hy het ons absoluut waardig Kom maak, sonder vlek of rimpel Sonder gebrek, gereinig geheilig Hy het ons zo waardig Kom maak, hy sê, ek wil nou Een ring in jou vonger druk En as ek sê, ja, sê, wat neem ek aan Wat neem ek aan, ek glo nie in Jezus nie, hy wil zo ook in hom Ek glo nie alvast wel in Jezus, maar die punt is Wat glo ek, ek glo Dat hy my waardig gemaakt, ek glo om as hy sê Jy is waardig Nieuwe testamenties kom God en hy sê nie, jy is een nie, hy sê, jy is rechtvaardig, jy is waardig, ek het die prijs vir jou betaal, en twee kan nie saamwandel, ten seile afgesprek het, en nou stem ek saam met God, ek het, ons het afgespreek en nou kan ek Godse geest nooi, om in my te kom woon, right? Dis stap 2, allemaal wat om aangeneem het, allemaal wat gesê het, ja, allemaal wat die ring in die vinger gekry het, allemaal wat die heilige geest ontvang het, God, dring om nie op ons af nie. God gee ons een keese. Hy staan by die deur en hy klop, hy sê, ek gaan my nie op jou af doen nie. Maar as ek oopmaak, hou hy met my maaltijd. En nou, hou hy met my maaltijd. Nou, het God sy gees in my kom woon. Kan jy sien, nou is die appel sy stronk terug, nou die appel rechtig sy vorm terug. My sien, nou staat twee kategorieën mense. En die twee kategorieën mense is, die ene groep, Al twee groepen is gerechtverdig. Een groep het ja gesê. Die andere groep het nie na ja gesê. So ons praat van die gelovig is nie ongelovig is. Maar jy sien, gelovig het nou een nieuwe definitie. Want gelovig beteken nou nie om in God te groenie wat die duivel is ook in God. Gelovig beteken die een wat Godse geest toegang, verblijf recht gegeen. Gelovig beteken nou dat ek my lichaam gestel het, een levende heilige aan God welgevallig geoffer, so dat hy kan inkom en my kan woon. Ons luister gestrand na een kiemwokker, wat roeftops, en jylle ken roeftops. Wat is die kruks van die lied? Hier rai hem. Ek boort daar nie. Hier, hier ek boor het dan nie, dis wat sy sin, ek boor het nie, is dit wat ek en jy sê, ek boor het dan nie, of ek het nie, ek wil hier met raak kyk mooi, hierdie groep, gaan ek nie oor praat nie, ons praat nie oor hulle vandag, ek praat oor hierdie groep, ons die laatste mannekamp, praat ons in een klein groep, en ek het een stelling gemaakt, en ek het gesê, God het die, die beeld geskip van, die man en die vrou, en die eenheid van die hevelik, verlaat, aankleef, vlees. En hy dit vergelijk met die verhouding van verlaat, aankleef, vlees. Nou kom ons kyk dit, dat ons kan van verlaat, aankleef. Verlaat is om die oorlevering, wat is die vir die mense van die oudheid gesee, die oorlevering van sondagskap te verlaat. En om aan te kleef, aan te kleef is eindelijk communicaties, om, is die structuur van verhouding nie. En om met God saam te stem en God sê, jy was een sonder, jy is het nie meer nie ek het jou vergewe, ek moet jou nie vergewe nie, ek het jou genees, ek het al die dinge vir jou goede, ek is jou lewe, hoor jy, dis aankleef, maar dan kom daar, een facet, in ons verhouding met hom, en dit noem ons, een geest, want Paulus maak hier vergelijking, in, in, in Korintius 6, hy sê, hy wat een vrou aanhang, is een vlees met haar, ons weet waarvan hy praat, maar nou sê hy wat God aanhang, is een geest met God, jy sê, en ek het hierdie stelling gemaakt en gesê, jy sê, baie ouders is getrouwd, maar dat is niks, dat is geen een vlees, dat is geen opgewonne, dat is geen ekstase, dat is geen heerlijkheid, of so beperkte hoeveelheid daarvan, dat ons lichte gedim is, hoekom is dit so, hoekom is dit so, dat die vijand ons so beroof en besteeel het, van die grootste heerlijkheid, wat een mens in hierdie, hierdie vleeslewe kan beleef, is die heerlijkheid, die ekstase van een wees, in die huwelik, een verhouding tussen een man en een vrou, ek weet as jy hoekom, waar kom het vanaan? Want dit reflecteer direct, op een wees, met Godse geest, wat binnenhoud, hy, hy is die breidegom, ek is die breide, Here I am, sê Kim Walker, Here I am, kan ek en jy dit sê, van Godse geest, maar hoekom, het hierdie wanverhouding gekom, Hoe kom my die vijand het recht gekry om selfs nadat ons gerechtigheid preekt vir 30 jaar in die gemeente nog steeds dit by ons te stel? Waar kom het vandaan? Toen die duivel aan Adam minnewaardigheid gesigereer het, het hy ingekoop, sonder geword. Jezus het gekom ons gerechtverdig. Godsdienst het het misgekyk. Hoe kom? Omdat die duivel godsdienst misleid het. Godsdienst het die kerk van die dag misleid. En God sê vir 2000 jaar het hy die kerk gepenetreer en die kerk is die kerk theologie gebouw op die sondagskap van die mens. Come on, dit so. Op die sondagskap van die mens. En hoeveel beleidende skrifte en hoeveel vertalings van die bybel en hoeveel boeke en hoeveel geskrifte en hoeveel doktorale thesesse is geskryf oor die jare oor die sondagskap van die mens en hoe om symptome te bestuur dis die hele essentie van God sies. Hoor jylle? en toe kom God 30 jaar gelede, en hy maak ons oor op, en hy sê, ek het met een offer vir altyd weggevat, moet nie verder ophou daarmee nie, jy is rechtverig. maar dit is net bykie mooi, die mensdom kom vir 4000 jaar van Adamse val, plus 2000 jaar tot vandag, kom die mensdom, die godsdienst mens, waarvan ek en jy deel was, kom ons met hierdie pad, van ons is minnewaardig, ons is sondag, so wie wat, ek en Henda staan voor die kansel, So amper 40 jaar gelede. En ons wil trouw. Maar sy is een sonder en ek is een sonder. So sy is onwaardig en ek is onwaardig. So my taak in die leven is om haar waardigheid, haar sondagskap te bestuur. En haar taak in die leven is om my sondagskap te bestuur. En as jylle sien wanneer ek bestuur, hoe sy my sondarskap bestuur jylle verstaan wel nie, maar, nie. maar hoekom sky mense mense sky wanneer ek recht krij om hendase sondarskap so te bestuur dat sy is soos ek al wil heen wat, wat ek geloof sy moet wees want as sy so is, dat sy nie meer die een wat ek mee getrouw het, wat ek voor liefgewaas dan wil ek haar nie meer heen nie verstaan jy wanneer ons mekaar verander het so dis hoe ek in hendag getrouw is sy was een sonder, ek was een sonder, en nou het ons verantwoordelijkheid van mekaar gevat, om mekaar sy symptome te bestuur. Maar wat is die waarheid? Jong mense, oor is het lief die waarheid? Hier het ons gerechtverdig heilig, sonder vlek of rimpel, sonder gebrek, voor omgestel. En toe ek in die huwelijk getreed met die vrou, met die vrou in die huwelijk getreed, wat heilig en sonder gebrek is, maar sê vir my, dis hoe sy lyk, Hoe lyk alle vrouwe? Hoe lyk alle vrouwe? Voor wie Jesus kom sterf? So alle vrouwe is heilig en rein. En sonder gebrek. Sonder vlek of rumpel. Alle vrouwe. Recht? En wat is die praatjes en die grapjes wat mans vertel? En die praatjes wat mans praat oor vrouwens? Is dat dit... So, wat sy symptoom is dit dit is het symptoom van sonderskap sê vir my wat is die praai wat vrouwens praat van mans in die straat jy weet mans is so mans maak so mans soek net eende hm? hoor jy waar kom dit vandag besef jy as jy voor die kansel staan voor hierdie man hoe lyk hy hy is heilig en is rijn, sonder vlek of rimpel, sonder gebrek, want Jesus het vir hom ook gesterwe soos vir my, as ek een vrou is, en die rest van die mans, besef jylle wat hier gebeur, so hy het allemaal geheilig en gereinig, maar weet jy wat, ek en jy sit nog stoots in die oude denkpartoon, en daarom kan ons nog steeds stories en grapies maak oor vrouwens, wat hulle afkrakende en minnewaardig maak, en die wereld al buiten skreef vir vrouwerechte, maar hulle het nie een kloe wat van hulle praat nie, want die recht van die vrou is om waarde te heen, maar soos wat God vir die vrou gesterf het, het vir die man gesterf, die recht van die man is om waarde te heen, en waarom kan mans nie vir die vrouwens waarde gee nie, omdat hulle selfs nie waarde het om te gee nie, hoekom omdat hulle die, die leem geloof, En hoekom kan vrou ons nie vir een mans waarde gee nie. Omdat hulle self nie waarde het nie. En jy sien ook nou dat ek my vrou beskillig en sê, maar ek het nie waarde nie, want jy gee my nie waarde nie. Jy moet my waarde gee, dis hoe ons hoelang gemaakt het. En sy beskillig my en sy sê, man, die reden waar ek die waarde het nie, jy gee my nie waarde nie, voor jou. Maar God het alweer van ons waarde gegee. En dit is vir ons om te kies en die, besef jy, ek wil jy moet verstaan wat gebeur het want ons het het al nie recht verstaan nie maar toe ek Godse geest, toe ek my lichaam beskikbaar gestel het het ek gesê, Heere ek het waarde sies in my moeilijkheid was, toe ek die Heere aangeneem het dat ek die waarde gehad nie so ek het die Heere aangeneem het, een verkeerde motief maar kom ons maak hy motief dan recht vanmorgen as jy die met die verkeerde motief die Heere aangeneem het jy die Heere aangeneem, die werkelike waarheid daarvan is omdat jy waarde gehad het omdat hy jou geheilig en gereinig het daarom het jy my aangeneem en jy het met jou man getrouw om wat hy heilig en rein is, sonder vlek of rimpel, sonder gebrek, en ek sê nie daarom jy doen alles reg nie, maar God sê ek sien om nie na die vlees nie, wat doen jy, sien jy om na die vlees, of sien jy die resultaat van die kruis, en toe ek my vrou getrouw het, het ek met haar getrouw om sy heilig en rein is, en sy doen nie alles reg nie, maar hoe sien ek aan, sien ek aan na die vlees, en ek asus Jezus sal My vraag vanmorgen, ek het nou een uur gevat om by die panslijn te kom. My vraag vanmorgen is dit, hierdie toestand waar ek en jy nou lei, is, kom ek noem dit so, dit is gerechtigheid. Maar wie is gerechtigheid? Jezus is ons gerechtigheid. So wie is jy? Waar was jy in die kruis? In hom. Waar was jy in die opstanding? In hom. Waar was jy nou in die hemelse plekke? Hoor hier wie is jy? Jy is die verpersoonliking van Jesus Christus. Dit was Godse bedoeling van die beginnig. Jesus kom na hierdie aarde toe, hy sê ek is die verpersoonliking van God. Ek en die Vader is een. Kan jy sê, ek en die vader is een, mag jy dit sê? Besef jy die implikaties? Jy vermoorde sê, ek en die vader is een. Hy is die eersteling van die broers, ek is een van die broers, ek is net so kind van die pa is, wat Jesus die kind van die pa is. Kan jy dit vermoorde sê? Want ek wil vir jou dit sê, as jy dit kan sê, dan moet die symptome, moet die symptome veranderen. en nou kom Paulus, en Paulus verduidelik dit, hy sê, die symptoom is, die liefde van Christus, is wat my droom, en nou is hy van nooitje getikt moos, nee? want wat hy nou gesê het, hy het nou gesê, wat ek is van oordeel, is een van allemaal gesterf, is allemaal gesterf, en een het gesterf, daarom sien God ons nie na die vlees nie, daarom sien God een nieuwe skipsel, en hy het dit alles gedoen om ons met hom te versoene, en nou het hy het ons die bediening van versoening gegeen, en hy nou het ons gesê, ja ons stel ons lichaam beskikbaar voor hom, en ons het ons met God versoene, en dan sê hy in vers 19, in 2 Korinther 5, hy sê namelijk, wat sê die liefde binnen om? Die liefde binnen om sê namelijk, dat God die wereld met homself verzoene, dier hulle, hulle misdade nie toe te rekenen. Jy sê die wereld, gaan aan met misdade, hulle hou aan symptome wees, want hulle het nie aanvaard, wie hulle is nie. Hulle dink hulle sonders, en raai niet wat, as ek dink ek is een divasteelik, en as ek dink ek is een dan sonder ek. So, omdat die mens dink hy is een sonders, omdat die mens gloe is minnewaardig, daarom, projekteer hy minderwaardigheid. Waar kom sy minderwaardigheid vandaan? Dit kom van die binnenin af. Maar wie is nou die in jou? As jy jouself beskikbaar stel het vir Godse geest, dan is Godse geest in jou. Wat is in minderwaardigheid staan Godse geest? So wat by pla in die ding is, dat Paulus sê, moet nie die genade van God te vergeefs ontvang nie, want hy sê, die, die genade wat ek ontvang het, het een kind van God geword dring sy liefde in my, dat ek op gauw lewe, sy, hy leef nou in my, hy sê, daarom tree ek op as een gesand, en ek roep die wereld toe, om Christus ontwil, ter wille van dit wat hy gedoen het vir ons, laat jou met God verzoen, laat jou ook met God verzoen, want ek is met God verzoen, hy sê, want God het om wat geen sonne in die sonne gemaakt, bid ons sonne, so dat ons kon word gerechtigheid, hy sê, nou is ons gerechtigheid, en as ons gerechtigheid is, as ons, luister mooi, wat is gerechtigheid? Paulus skryf in Romeine 5 vers 17, beskryf die gerechtigheid so, hy sê, hulle wat die gave van die genade, die gave van die gerechtigheid, gerechtigheid is Godse geskenk, is God aan ons, gerechtigheid is Emmanuel, God met ons, gerechtigheid meer is dit, Paulus skryf in, in Colossense 2 vers 27, hy sê, gerechtigheid is Christus in ons, is die salwing, die teenwoordigheid, is God in ons, wie wat sê dit, As hy sê, die hoop van God sy oorspronkelike bedoeling is dat die salving van God ons leven is. Dit is precies die wat Paulus sê as hy sê, die liefde van Christus, dring my. Hy sê, my bron van leven kom uit om uit. Dan hoe moet die symptome lyk? Like. Wat een er plek is daar vir onvergevingsgesintheid? Wat een er plek is daar vir bitterheid? wat er plek is daar om met mekaar te beklui oor rabbies oor onbenullige goed wat er plek sou daar wees om van mekaar slecht te praat wat er plek sou daar wees om na uiverig en, en na ganig op mekaar te wees wat er plek sou daar wees binnen gerechtigheid sal nie so as ek daai symptoom in my leven sien dan moet ek sê ek het die genade te vergeefsontvang tot nou toe want as ek die genade nie te vergeefs ontvang dan moet die symptome van Godse liefde sigtbaar word dan is vergiftes al vooruit en jy kan van my slecht praat en jy is vergewe by voorbaat en jy kan my te nakom en jy is vergewe by voorbaat en ek het jou net so lief want dit is nie my liefde vir jou nie dit is Godse liefde in my vir jou Godse liefde is nie afhankelijk van jou prestatie en besef jy dan is daar absolute ontvaring Besef jy, dit gemeente. Gemeente is dat daar absoluut aanvaarding is. Hoekom? Omdat ons elkeen, elkeen die volgende persoon sien as heilig en sonnig gebrek. En, het die volgende persoon foute? Ja. Het ek foute? Ja. Maar waarna kyk God? Kyk jy nou als foute? Kyk jy nou als Jy sê nou, nou kom ek terug, na intimiteit toe, want dit is nou met die laaste minuut. Wat gebeur nou? Nou kom Kimo en sê sê, I'm yours. I am yours. Ek wil vir jou sê, kan jy vir Godse geest sê, breid? Kan jy vir Godse geest sê, I am yours. Aardse breide kan jy vir jou man sê, I am yours. Jy kan dit net sê, as jy glo, as jy aanvaar wat Jesus van hom gemaakt het. As jy na sy optreden kyk, as jy kyk na, na hoe ek vir hy na verkeerd behandel het, as jy kyk na wat ek al vaag gesê het, en hoe het keer word daar opgetreed, en al die foute wat ek gemaakt het oor 40 jaar, ek dink die lijst sal lang wees. As hy na daarna kyk, dan kan sy nie sê, I'm yours nie. Maar as hy daar kan kyk, wat die resultaat is van die kruis van my leven, dan kan sy sê, I'm yours. As ek en jy kan kyk na ons dan kan ons vir God sê, I'm yours. En het laatste wat ek al sê is, I am yours. Die intimiteit tussen in my en Godse geest. Die intimiteit tussen in man en vrou twee bene. Die eerste been is ekstase, heerlijkheid, vreegte, vervulling, blijdskap, rus, noem dit. Die tweede een is saad wat oorgedraag word vir een nageslag. Met Godse geest is het diezelfde. Intimiteit met hom, met Godse geest, die breide kom binnen in my, as ek kan sê, I am yours. Is in die eerste plek, ek sta sê, sê nou wil ek jou vraag, ken jy dit? Jy sal het nooit ken, as jy nie kan sê, I am yours nie. En jy kan nie sê, I am yours, solank jy die leen glo van minnewaardigheid wat die vijand op jou wil lees 2000 jaar na die kruis nie. maar as die penny gedrop het en jy besef wat die waarde jy vir God het kan jy sê jos. en dan gaan jy beleef wat die ekstase, die ontlading die eerlijkheid is, Paulus skryf iets daarvan hy sê, hy sê, ek is weggerik in die derde jemel, hy sê, ek het beheer verloor, ek weet nie of dit binnen of buiten die vlees was nie hy sê, maar ek het dinge aanskou, ek het dinge beleef, ek het dinge gehoor, wat ek nie vir julle kan sê nie, dit is te groot taal, kan dit nie bevat nie, God sê, dit is my droom, hoe lang verlang ek aan jou, manne, julle verstaan iets, julle manne verstaan wat het is vir een man, om na sy vrou te verlang, julle weet wat een kracht is dit, as een man na sy vrou verlang, kan julle voorstel, dat God vir 6.000 jaar verlang, om in team te wees met sy bruid, dus met jou, en as ons dit ontdek het, dan val al hierdie aardse tierland pijntjies wat vir ons so belangrijk is, en waar ons soveel baie tyd spandeer, val het van ons af. Sê s'n jy my leven, buiten nie het ek niks nie, nie in die hemel nie op aard nie, hy is my bestaan. En dan sal jy vind, dat vanuit Godse geest, wat in Godse geest, le die gesag, Leer die beskerming, leer die geneesing Leer Godse voorziening, leer sy liefde Leer sy vergifnis Leer alles Alles wat God is Leer hier, en hy sê As ek en jy toelaat dat ons verander word In die vernieuwing van ons denken Dan vul God ons denken met God Ek het laast keer gesê Petrus skryf in 1 Petrus 3 Daarby vers 10 11, hy, ding, hy sê Heilig die Heere God in jylle harte Hy sê nie heilig jylle harte vir God nie Ons hart is heilig vir God. Jezus' bloed het dit gedoe. Hy sê, heilig jylle harte vir God. Wie wat betekende? Dit betekende, maak jou hart, jou denken. Vul jou denken met God. Plaat God toe. Skakel aan, sê hy. Hier, I am. I am jongs. So dat Godse geest jou kan vul tot versadaging toe. Want as die versadaging kom, het hy gesê met die paarskijp oorloop. Wie wat gebeur? Elke belofte van God. Elke belofte van God, skrif sê hoeveel beloftes daar ook al is, en om is ja, en, en om amend tot heerlijkheid van God hier ons nie, hy sê, elke belofte moet ek mee bevrug word die is twee goed nie terwijl ek die ekstase terwijl ek die, die heerlijkheid die rus, die vrede beleef van die intimiteit met God in daie oomlikke, word die saad oorgedraag, die saad van Godse beskerming, die saad van Godse geneesing, die saad van Godse voorsiening, van sy liefde, van sy vergiffenis, noem dit, en ek raak zwanger met die saad, en wat is die saadse naam? Paulus noem dit in 2 Korinties 5 14, die liefde van Christus is die saad, wat my drink, en nou kom ek by een punt dat ek in baaringsnoot is, dat ek geboorte moet gee aan geneesing, dat ek geboorte gee aan vergifnis, dat ek geboorte gee aan die symptome wat by gerechtigheid pad, liefde, blijdskap, vrede en sovoort. Hoor jy, dan sal my leven gekenmerk word, dier nieuwe symptome. So wat kom Paulus vir ons sê? Hy sê, moet laat die duivel jou nog verder beleeg nie, dan ontvang jy die genade te vergeefs besef jylle, ons kan gerechtigheid ken, ons kan gerechtigheid preek, en dit kan steeds te vergeefs wees. As ons nie toelaat, as ons nie saam met kiem kan sink vanmorgen, I am yours. Dit wat jy sink, I am yours. Dan gaan jy hieruit vandag, in een ander dimensie van verhouding, en jy sal terugkom met een ander getuigings prijvere. Vader, ek dank jy wat een wonder om jy te kan ken, en jy te kan liefhe, en bewus te wees, dat jy verlange en een behoefte aan ons het, hierin dat jy ons nie opgegeed oor al die jare nie, maar dat jy aangehou het en aangehou het, en nog steeds anhou met ons, om het, omdat jy ons so lief het, omdat jy na ons verlange. Heere, al wat ons vanmorgen kan sê is, I am yours. I am yours. Ek woot aan jy, ek leef nie meer nie, maar jy is die een wat in my leef, ek keer die dag voor vader. Ek sê nie elkeen wat hier is vanmorgen. Ek sê nie elkeen om die openbaring te hee van dat gerechtigheid nie nog iets is wat ek in my broekzak steek nie. Maar gerechtigheid my leven definieer. Gerechtigheid is wie ek geword het op grond van die offer van die Seen. Ek eer hier Jesus naam. Amen. Amen, dankie jylle.